Eusatzen dozat, siesta eta telebista eta gazetarien independentsia betiko gaia. Gazetariak, eh, Kaset, horokorki, norena izenean, mintzodira, jakinez, norene eskudiren, telebistak, ikratiak, informazioaren izenean, biztanera ari dira la lanean, bainan zein informazio, kasiko hori galdera. Adibide eder bat aterada asteuntan xarean estatu batu eta heldu dena. Horkezle guzilek hitz ez hitz ber diskurtsua botatzen dute telebistan, horien telebista emankizunean bakotxak bere, horkezle bakotxak bere emankizunean eta ber textua. Videolaburuntan, horitamasei telebista desberdinetako horkezleak agertzen dira. Ber hitzak ateratzen, hitz ez itz. Bon! Hartena misala Amerika nos da benan irudikatu 36 aurkezlee oitamachei televista de jberdinetan. Yeah. Un exactly. <straight> Unfortunately, some numbers Oaxa biziki demokraziaren zat St. Clair taldeko kide dira telebista horiek St. Clair inglesez eta irudian hogeita masei agertzen badira ere orotara irurogeita bi dira St. Clair talde hortan irurogeita bi telebista horiek martxo boka eran mesur labur bat irakurri dute antenan denek berdina bera zulertu zuen fake news famatuen aurka borokatzeko telebista horiek guziak lekukoak dira eh? Kalitatezko kazetaritza baten aldeko mezu bateratua. Fake news, fake news, fake news Ezote da Donald Trumpen hitza uh, edo astakurua. Bai bai, lotura egin duzuezenler erdatzaile taldea, Trumpen ondoko talde bat da. Donald Trumpen sustengu mezua gordetu bat irakurtzea behartuak izan dira beraz, Estatuatuetako kasetari independente hauek. Ez estremely dangerousa dauerna. Ez estremely dangerousa dauerna. Ez estremely dangerousa dauerna. Ez estremely dangerousa dauerna. Uts, uts, a tiapitzi. E a tiapitzi. Eta frantxez telebistan ikerketa interesgarri bat ere gindute. sur surimaz webguneko kasetariek nola landua izan da lehen greba eguna bakizu hori frantxez telebistetan. Ez da besteik haipatu egia da gainagusi izela artean Bainan nola landu dute kasetariek justuki edo telebistek behintzat. Eta charia Franz 2 katearen zat da iduriz, Le trezor bakizue guerdiko berrizailen agusi hortan mikrotrotuarak ablok, eh, diendean karikan den jendean edo karikan ibiltzen den jendeari hitza eman, eta be, berrogei garaioen eta hiru garaioen erabiltzaileak agertzen dira kesu, Eta horren ondoan, esentzefeko iru grebalarien lekokotasunak. Berrogeita iru, iru, balantzea egiten duzue, hopla, baino lurera doa, eta beste batzuek gora, eta iratzen, eta desagertzen dira. Egia holakotan, berri xaila ikustedan, bukatuta, bezaila da, horreka horren ondoan esentzefeko langilen aldahia entzutea. Alde politikoa, bazterrean utzi, eta egiazko jendeen gana joan, mugimendu soziala ulertzeko gako guti emanez, Gai politikoa kontsumo gaia bilakatzen delarik gerosta gehiago. Artikulu bezikintezgarria ares surimaz webgunean atse mango duzina interneten. Franchisez ulertu duzue. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz ap Hitz eta putz. Lastergurekin entzulearen iritzian peio durruti eta gaur sor markak aipatuko dauzkigu kalitatezko produktuak eta justu tolakotan kontsumitzailean lekua hor baita uh, pundu garantzitsu bat kontsumitzailean artean Rafa Ruedaren askendisko aldiz Fred Berroetek orkestuko dauku ondotik, bo ba, zon bain minuturen buruan bo zpase minuturen buruan mena lenikare kantu bat eta bideo klipa bat justu txarean orkituko duzuena Prefosta irri uratzen ortengo kantua bizio kemanike videoclip eh, derbatekin, dinamiko batekin Lehen agian eta orain prefosta Gure ametxe jarraika dena posible baita Kosta ala kosta Koska bat dago goda, goda gokoska Euskararen lurrera azi berriak datot da Ikasten, hartu eman itza, transmititzen den jakintza Ez baita neoizazten Azten, ertzetatik ametxe tatik asten Iragana irakurtzen eta etorkizuna idazten Atzoko heimitza gauko irakaspena Gaurko izerdia bihar kolorbena Jaso duduna da eman zigutena Ez alda emateko jaso genuena Lotuz miliata biota Gainbituz beldurra eta lotxa Agian amets batzuk txikigeratu zaizkigu Baina amets berriak ere egiten badakigu Ibilize da egiten bidea Erantzuna prefosta Usteak uste urratxak egin ditugu Taurratxek egin gaituzte Hemen gira prefosta Ibiliz ezote da egiten bidea Erantzuna prefosta Urratxak egin ditugu Taurratxek egin gaituzte Kosta ala kosta Urdeen esperientzian Barnek aldezen kosta Horain pre-fosta eta lehenagian Oinetako zaharrekin zenbat urraztiren egin ibilbide berrian Izkuntzaik uspegian hasteko Bunturik ez jartzeko esaldien erdian Zenbat lan borondateko etxeko kaleko Urrazt berri bat egun bak foltzeko Egin delanak frutuak eman izanak erakusten du Horain zenbat baden egiteko Ez gabiltza lurrantzutan Lurrak zer dakarren ez dakigun arren batzutan fabrika diren, prefabrikatutan Hainitz baloratzen da ez bada hainitzukan Izan gaite zenbait hor, berrezkura bezagun beti egon dena hor Hainitzetan oniarria ez aldagoertzean Izkuntzak ez baitu mugarigu kesarri ezean Ibiliz ezote da egiten bidea Erantzuna prefosta Usteak uste urratxak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte Hemen gira prefosta Ibiliz ezote da egiten bidea Erantzuna prefosta Urratsak egin ditugu ta urratxek egin gaituzte Bizi otaldea, maine ezer dozaintzi etxertkolegioko ikasleak lagun bideoklipuntan xarean aurkituko duzuena. Iru ditan, zulearen iritzia orain, zuen irratiko xoinuan eta peio durriti. Zuri! Bai, egun hon, egun obera zentzuleak, egun uh, proposatzen bat zuet, bigogorot ekipi, berri ekipi bat Dena jakita meitira eskola erreguntan. Beraz nahi nuke ari patu somarkako ez batzu badirela, gure gazna badakigu denek presiatua dela, handia duela, eta elgarrizketak adiri dira, susen beraz gero ariburuz, eta jo entzuna dugu badirela kalapitak errantake hori, esko iztelea nahtean, eta nahi nuke bigoko eta proposatu genitzu lian, Lehenik, hartzen e, zahar batek akantzaten, ikusikok ardiak, norbeitek, e, o, osobatek edo zakotzahar batek atakatzen duelarik, ez ditu gitzemak harrik eta hausikien bidez, baina helgar hitotzen dutelakoz. E, Beldu garek ilan. E, Balbeldu gaurai, kasik hartzenak ere mimetizimu horretan sartzen diren. Maleuski gure kaltetan zen, ta, nola ukanen guk gu gu gazna hona, Reziazen duguna. Biarrin eta berriz segitzeko mail beretik uh, jakina dugu, beraz uh, zogomarka horren itzulean, hiru partai dedilila gehienik, ekoizileak, horik uh, mehezimendu janieno beha itute, goizeko segietan, argi apiztu nultelarik. Gero transformatorrak eta gero komaizontak. Eta ez zuzue uste bat eskaz dela, musian hartzeko behar dira lau eta uh, non dute beren alkia. Ezen gure janari onak nahi balima ditugu, gutienik pozoin ez da beharik hori utzi behar ez eta ministerio edo FNZaren esku, gure behitera frengotan gure eta gu guagira horien betzero, Ordean, gu konsumatorre behar inuke behar ba gure alki hartu, eta ikusi uh, zer uh, ikus mollea eta baliatu ez bekarreik uh, podorearen hartzeko, gure fotxutaren punta, maian errez duzarebitatea, bai dugu ere kasu hortan bai ahate maidan eta bai gazan maidan eta geniatiko. Eta hor erena idut behar duela konsumatorrak beren tokia. Beste refleksion izibibat, Uh, Beherboa hortiatzizte, anitz-zitz erdaraz hasten dela par kon konsumator, kontribuable, uh, konsituen eta Eta maleuski konsumator hori, erriten alda eskora zere, konsumetzailea, kon hori uh, beti haitzin ezartzen dugula. Beraz gauza galdatu behar balima dira, gure gindira, dira, hori molde bada, uh, ba, ez baten behar bat alatzeko. Belaz, uh, lastekarte eta uh, agur. Agur-agur peio duruti, entzulearen iritzian hemen, eta orain uh, agur zuri, fred beruet. Bai, engau, mungiara goaz, Rafa Rueda jaunaren disko begiaren, ezagutzera. Kristalesko iripa, eskeni didate. Cristales con ello Cristales tu até Cristales oiriba es que mi dinda te Cristales oani es panfiz Rafa Rueda kantari eta gitarra joilea eta bihotz eta letan taletan ezautu ginuen Bere bakiarkako ibilbidea mende honen asieraan asizuenetik hainbat diskok gabatu ditu bere izenarekin Horrez gain, literatura eta musika uzartzen dituzten hainbat proiektutan parte hartu du ere Eta hori dena gutxi balitz, ekoizle lanak egin ditu bertze kantari ala nola, Peki, Aine Dualde, Ionen Meita txumamururaren edo kokain talearen zat. Azken alian, lut tope talean aritziaz gain, ezin dugu antzi 2018 zazpian, PLT tale historikoarekin ere, kontzertu bira bat eskaini dutela. Gaur hemen, aurreztuko dizuegun, hiri kristalezkoa itzeneko disko berri hau, bere bakiarkako ibilbideko, bos garrena da, eta enaren geometria haintzineko lana atera, eta sei urteraren ondotik heldu Henantsu gabe mi ven Porcompondele Esta aquí su no caer Esta aquí se lagrino to Esta aquí cu cercaren La niña oz sari ez ta kitzen algun itzulo lariia kursame hau, iriari buruzko lan kontzeptuala dela ejan daiteke. Kantu bakotsak iri horretako biztanle baten izena badu eta hitzak arkaitzkanok, Leire Bilbaok, Gotzon Barandiaranek, Unai Iturriagak, Miren Amuristak edo Arkaitz Estibaiesek idatzi dituzte. Aipatzeko da ere Jafak Berak idatzi dituela diskoa duen irina kantuarenak. Musikalki Artista bizkaitarrak urratxe estetiko begi bat egin du hemen. Bere pop kantuak, laroiaren amarkada inguruko doinu elektronikoz jantziz. Horain diskuekin diskoekin aleratuta, kitarrek hainitzez protagonismo gutiago dute hemen. Hori bai, melodiak beti bezain ongi zainu ditu. Erra merda lehen aldia dela, ekoizle batekin lan egiten duela. Hots, we are standard taleko ion agire zabalarekin. Bien harteko elkar lana, agarso izan da. Konponketak eta ekoizpen lana orokorki, zinez dotore gelitu baitira. Guzti zaipagarria ere, hauts mailan egina izan den lan berezia. Pusatzen ez den hautsa, bihortzkarratuak, Puzle baten jale galduak. Aipatu behar ditugu ere nola ez, njabak eta untan bakteaktu duten musikariak. Rafa Rueda, beraz, ahotsa eta gitagetan, Jaime Nieto, Basuan, Tsu Saramburu teklatuetan, eta Ander Zulaika, bateria eta perkusioetan. Kantu batzuetan gainera, laguntzaile batzuk ukandituzte. Hala nola, aitziber omagoge askoak koruak egin ditu eta jone ibarretsek ere Little Cowboy kantuan kantatu du. Lana, Donostiako Elkar Estudioan grabatu eizan da, Victor Sanchez soinu teknikariaren ardurapean. Diskoa, malena menabar irudigileak diseinaturiko digipak formatu biziki polit batean aurkesten da. Zuzeneko kontzertuei daukienez, formulat dezbergdinak baliatzen ditu. Izan bakiarka, bikote ala irukote moduan, edo tale guziarekin. Sedea, kantu hauek alik eta jende gehienei eskaintzea da. Bukatzeko entzuleak, gotzon barandiaranean hitzak dituen kantu dantzakarri hau entzutea proposatzen hau tzuet. Ia estu ben betegoteak hor historik Rafa rua da hemen sustenginen mileskare eta 10 minutoren buruan hitz taputzen gure gomita Pantzika Ibarbur izango da, hotz handiaren plana bukatu da, eta negu hotzonen honen ondotik, etxe gaben geroazoin izango den, galdeginen diugu, aterbeako arduradunari, negu hori eren ola iraganden, lau eriotz ere, kondatu dituzte larik, etxe gaben artean eskualdean. Bosterdiak, Euskaliratetan, berriak zurekin, bernaetar gain. Atxalde hon duela urtea etak bere ahmakut zizituen apilaren soxian zen lehen urte betetzeunen karibake gileek eta bake bideak, foro bat antolatzen dute, bayona eta miahitzen bihar asidik mainguru bat izanen da biktimak sofri karioak, iragana konduan hartuz nola geroa eraiki hori da gogoetatuko eta larun batekoa presoetaz izanen da Irlandan ze gertatu da Euskal presuen neuri bereziak, Euskal Herriko Ordezkari eta Frantziako Justizia Ministeritzaren arteko lana guzi horiek dira ez Dispersio politikaren ondorioz aurten gertatzen den hirugarren istripua dela salatudu etxerat euskal presuen familiakoen elkarteak. Ibon goieazko etxea presuaren familiak istripua ukantzuen joanden aste buruan occitaniako tolosa aldean bisitarat abian zirela familiak estu minartu bainan autoak kaltea diak ditu. Ezin dela hola segitu, berrik Gitan saspi preso eskualeriti kur bilago esarcea begiones ikusten du etxerateke. Ikasle eskasiaren parrian sarako eskola publikoak gela bakarrian lan egiten du sartzetikunat hoita amairu haur Zorzi Maila eta bi erakasle Euskaraz eta Frantxesez ari direnak antolakuntza horrekin ibiltzen da egun guziz klasea espazio haundibat egindute eta tailegetan ari dira ikasleak beren mailaren arabera bainan beti besteekin batian mota orta eskola bakar Ipaaldean atera bidea zen eskolaren atxikitzeko. Henda iako industria sailean bedeziki enpresek nekeziak badituzte lanpostuak eh, ezberdinak betetzeko haladio argita garbi eriko etxeak amarlangile baino gehiagoko enpresen artean egin inkestak egoera horren aitzinean henda ian lehen empligu furua antolatzen dute apilaren hamabian hoita amar bat enpresek parte hartuko dute eta beho zogoita amak lanpostu postu bederen eskainiko dituzte. Igan deuntan apililaren sortzia urte bat beteko da bakegilen bultzadas eta erakundea ahma zela. Egun historiko horren urte mugaren mahrkatzeko ostirraleko goizbehi baionako eriko etsitik eginen dugu.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 Petzero saioa euskaligatietan Asteuntako Petzeroa Eztuta kafarik eta eundaino kusinigemen ez dakit, pasta berzin ez dakit Ramontxo irastorza, baigurriko, okin, edo bolan gerra <tipen> Petzero saioa hostiralez eguerdita laudenetan larun batez goizeko zorziak eta igandez eguerdiak <tipen> Ittzeneta bot, ho itzeeta boz, itzeeta itzeeta itzeeta bosxotkiizeeta Katalunian, Nagusi Begian uh, argazkitan Puiz de Mont bada ere uh, tituluan Jordi Sanánchez pres dago pre presidentegai izaiteko Turuliak uko egin dio presidentegai eta Puiz de montek, alde egin du justizia ekintza dela diote trapero matxina egotzita hauzipetu du aldiz auzitegi Buiz de Montek lehen aldiz bostkatu du boto delegatuaren bidez. Hala, Katalunia bereziki berrian, ete nore untan. Etxe bestalde ere berrian, gero eta gehiago dira alokairua ordaindu ezin duten familiak Nafarroan, ipotekak galtetutakoen plataformak salatu du ez dela etxe bizitza publikoa sustatzeko politikarik eta galdegin dio irunieko erriko etxari konponditzala jabet dituen etxe hutsak asko dira orain dik merkatuak ezagritako alokairoak ordaindu dituztenak eta eien seme alabekin azpi alokatutako geletan bizi behar dutenak berrian, xe eta orain txat, aldatu da bigarren titulu nagusia berrian. Txirindularitza lehen legoan kolpea emandu primoz tituluarekin. E, espero zen bezala, txirindulari eslo baniarrak irabazidu erloiupekoa lodosan. Eta lider jarri da euskal erriko itzulian, ogeita malau, segundura da orain Julian Ala Filipe. Eta minututa erditik gora beste guziak berrian se eta son Eta pilota, ere titulu nagusietan berrian, final gogorra aurre ikusi dute, Eskurdia Zabaleta eta Elezkan Obiz Rezusta, konforme azaldu dira igandeko binakako finalerako materialarekin, gogorre man eta tantua bukatzea dute buruan lehenek, defentsala nean aritza suertetuko zaiera uste dute bigarrenek. Bagaldeko itzan baldintzapeko askatasunen alde behiro, hau datiltulu nagusi, jon parot, unai parot, Frederik Aramburu, esna, laske usteko eskatuko du, bagoazek, ekainaren amaseian, batean eta apilaren amalauko itzordua eren hemen haipatua, gazeta puntu eusen ere titulu hau, bi itzordu aramburu esnal eta parot anaien askatasuna aldarikatzeko. Beste gaietan importantea da ihaten duzuna ez kantatzea iratea da Tiri Bizkarriren itzak dira hemen, Iparo Euskal Herriko itzan berari egin dioten elkarrizketa irakurtzen alduzu emanez, eta kobreak dizkoaz. Argian bestalde, Lolita Chavez kitxe errien kontsiluko burua. Berekin egin elkarrizketa, Europarrak lapurretaren espirituak jada bezala zaudete. Guatemala tiki esi eldu zen, joaren udan gure Euskal Herriera, Lolita Chavez, Kitxe herrian kontxe hiluko lidejada, bizia naturalura territorioa eta emazten duintasuna ditu irabazi beharreko borroka kargian berekin egin elkarrizketa. Eta Falciani ere hauzen titulu nagusietan egunean zehar, eta argian ere, Falciani aske utzi du Espainiako justiziak zaintzapean. Espainiako Zitigin Nazionaleko Diego de Egea epaileak libre utzi du, herbe Falciani poliziak Madrilen atxilotu taondoko egunetan. Suizan, dirua gordeturik duten munduko zer gairuzu, gaberatzenen, Zehenda filtratu zuen informatikaria da, bera, eta beraz, uh, Switzara estraditzeko agiskoan dena. Gazeta Ponteusen Kapio Kapioklinikako langileak deliberoaren esperoan. Opor ordeinduen ordeintxari gehi-garria aztertu zuen justiziak iraganastean. Lan hausitegiak bere deliberoaren berri emanen du maiatzaren hogeita lauean. Eta Mediabazken bestalde, etxerat elkarteak eginduen prentx aurrekoa. Uh, Frances Estatua prest ote da dispertsio politikak eragin duen biktima bat uh, asumitzea, hau da galderazko ikura eta uh, prentso rekoaren, gaia ere media bazken. Eta zu bukatzeko tituluna nagusia pesak idian bordale onduan emezortzi estaiako uh, etxe bizitza batean den sute ahigahia lehen gaigisa eta sailan sailean aldiz a biron baione benzan etxetoren kesua bideoan amak bat minutoren buruan gure kin izango dugu emantxe maia muruaga kantuzkantua ipatzeko baina lehenik gomitaren tenorea itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin ukskali Martxoaren ogei tamekan, bukatu zen uh, urtero, frantzian plantan den neguko geldialdia, gara johtan adibidez etxe kanboraketak debekatuak dira, hot zaundiaren plan bereziaren bukaera, markatzen du data horrek, etxe gabekoen zate. Pundu bat eginen dugu, gurekin napanxika ibarbur, aga txalde honu? Orduan, Pantxika, bezer egan nahi du, etxegabe baten zat, plan, edo neguko plana bukaerak? Began nahi du, beraz, uh, ortero bezala, eta entzuten den bezala, uh, beraz, neguan edekitzen dira, daitzen dira, beraz, uh, neguko aterbeetokiak, eta hori illa uillabeteren eta egia da gure euskaldean, Uh, de hortarik uh, eta uh, indar berezi bate egina dela, uh, lau hilabez beraz uh, ba, guti gorabera berogoi uh, toki uh, gehiago idekitzen baitira Gero gaiten dozun bezala zer gana du orren bukaera. Be hori da oh, uste dut uh, Funchesko galdera. Uh, be apirilaren batetik oitik biztan dena beharrak ezpaitzira ortan uh, desagertzen. mainan batez ere ortan uh, beharrak oino gehiago uh, agertzen uh, direla. Rizidipuditugun uh, uh, aurten uh, irugun eta berrogoi uh, pertson entzatzen. 302 jokoia aurten azken urteri komparatuz beheian gelditzen da kopuruaren aldetik jende zaket baien gutxi gora bera urtetik urte batetik bestera ber berkupurua... Badugu aldiz hor uh, uh, agertzen dena eta biziki azkar ikusi dena uh, aurten eta berizikin eguntan, mm -hmm. da jendearen egoera biziki uh, txartu dela eta horretan da beraz uh, guk uh, ditugun uh, keska hundiak. Uh, azimaratu zere uh, ne, um, beh, agertu iran eguntan uh, uh, lau pertsuna hil direla, charxoin eh, horretan eta karrikan izanik, beraz hori uh, uh, elementu importantu antara da, edo fenomeno importanta izan da guretako, eta bai, jendean egoera uh, txartu da, uh, bereziki be, osasuna uh, osasunezko arazoak gero eta komplikatuagoak edo jendean biziki handeatuak dira, eta horretan, haien uh, be, uh, beharrein lutura egiteko horrein uh, uh, garregun zeitasuna hundiak ditugu be, uh, argi gita, garbi, ahal eskasa eska eska handia baitugu gure lujaldean uh, toki baten nukaite Beraz, horren uh, ondotik uh, zer uh, gertatuko den jende oientzat, hor duan uh, jende guzi horietatik um, baditu gogoita mar bat pertsona zinez keskatzen gaitu ustenak, uh, adinekoak baitira eta aien osasuna gaizki doalako, izan osasun fisikoa edo aien osasun mentala, txartzen ariba eta eta Be karikan egoitea laiera handi bat uh, gerta uh, bilakatzen dela haientzat hala egoitea. Mm. Orduan uh, Preeski aterbe elkartean madituugu hainbat uh, egiturak, egia da horrekin uh, inhalagususia egiten dugula haien ibilbede uh, sozialarita sociala, osaunenezkoari bide maieteko baina argita gaurigun uh, dituguna elekin izin uh, dugu gehiago haien uh, behar jaileanttzun eta maditugula gaurigun kanpoan bizi direnen artean, Ginez, egoera txar txar batean uh, direnak. Uh -huh. uh, egoera txarrean direnak eta, ba, neguntan ere lau pertsona hil izanik, uh, nola bizitzan da hori hilabete uh, hoietan? Bo, be, beti uh, gure uh, pogotaba dezala, ez eh, baitan neungu uh, uh, agazoin uh, egatxe maiteen norbait kampuan izanik alde batetik eta gutxiago kampuan bakarrik hil uh, Uh, segur uh, galderak asko eta gure uh, gaur egun ditugun uh, medioen harteko, be uh, uh, zibide duzer eskasa izan dena, be, ten uh, gaur egun gogueta um, bat da. Gaur egun ipar euskalegian, eh, orta zariko bainiz uh, hartiki, uh, be, jendean ibibidearen jahaipena, ibib, jahaipenaren segira emaiteko, nahiko uh, nekizian gira bai alde batetik aterbetzeko uh, na, jakin um, jakin ere aterbe baten nukaiteko nahiko epiluziak direla uh, metoki baten nukaiteko orduan berda indarraukan eh, goitatzeko eta berda motivazioa ere atxiki uh, aterbitoa izaiteko eta batez ere osasunaren aldekoa uh, aipatzeko gaurregun berda gaurregungo osasun sistemak là il Bada, emedioen eskasa eta egitura berezituen eskasa uh, euskalegian. Nahiz eta bestilur aldeetan iskistituz egitura uh, berezibatzuk. Uh, eta egitugu gaur egun uh, tresnaguziak uh, berden uh, segidara maideko, eta batez ere uh, jendea gerotageiago karrikan egonez, uh, gurt deitzen duguna da desozializazua, eta mosturabat sortzen dela, nahekeriak dipitzen dela, eta batez ere uh, galdera baten egiteko ind uh, eta neikeri hori uh, disagertzen da. Mm -hmm. Bez hori uh, dugu gaur egun uh, ekusten da, moztura hori eta uh, behar ditugu bai, bai, uh, bai proiektuak eta bai politikak eraman, jende oien gana berri zoeteko, galderarik pausatzen edo gal, laguntzarik galdetzen ez ezuten jende oien gana berri zorbildu bartira eta hori zaiten alda be, um, kar, um, mekarrikako ezitzaileak esi, ukanik uh, egitura uh, berri E situazioa e sozial eta medikuntza batean ba batzen duen egiturak zorros -so eta beste hainbat ere du edekizuna espero da oren uh, nei ko bilakatzen da Uh, zuke gantzu, joan behar duzuela edo nahi zinuketela gehiago joan ebe uh, zuen gana, ur biltzen ez diren oien gana, zekitu lehtu du, duzu, okay. uh, eta zekit entzuntzi nuen dola zonbait haste, orain edo bi labete ez dakit gehiago diputatu batek, nahi eski gantzuen bizi diren jendeak uh, handira eta zute eba bestuak izan nahi edo ez dutela uh, joan nahi uh, foie retara. Autuz, entzunzenoen hori? Bai, me uh, reguarki entzuten den gauza bat da. Gaur egun eta uh, alako xinesmen kolektiboan xartzen baita bat zuet ez tutela nahi. Uh, ni akuntza lantzan jartzen dut uh, nahi kerri eza hori. Uh, agertzen dena da uh, laguntzaren eskatzeko uh, indarrik estela gehiago. Eta uh, moztura uh, handitzen delarrik uh, gizarteak juntarekin, batez ere egia da zuriburua uh, uh, bastertzen uh, emaiten duzula eta hori da uh, desozializazioa gupeitzen duguna, desozializazioaren prozesua. Eta horretan uh, agerazten dena ezperazioa, ez laguntzaren eskasa, maailan batez ere mosturabat eh, eh, egiten baita eh, psikologia mailan eh, gizagta juntarekin. Eta horrek adieraz Agirazina du niretako, oino gehiago joan bagdela jendeoien gana. Ezin da, babestu uh, eskaera eza horren gibelian, ikuste maititugu ondorioak zendiren, orain uh, iltsoriarena edo uh, uh, osasumentalarik urso maiten dituen ondorio guziak, mainan uh, psikolo-soziologean hori uh, prozesu hori dizike argia da eta E, eta eskatzen du batez ere uh, laguntza anderantzi uh, anderant dise maturea ez eta goitatze egindoak zuen zuregana etorzea baina batez ere zuk joitza beregana pizkanaka pizkanaka berak gizarteratzeko prozeso batean martxan jarriz. Horto nik ahuntu kontraimaiten izolako ikuspugun du ekin, baina handerantzizkoa, babes populuen babesa eta babes sozialak du garrigun, bere lan egiteko manera alatu behar, eta joan ur uh, dexosializio diren jenden Kristof mm -hmm. Kastanerek, eh, zituen erran eh, horiek horretarazteko hor uh, duen panxika ibarbur or, aldean uh, galdea ofizialak nahi dituzue gehiago uh, uh, instituzionaletik uh, implikazio handiagoa eskatzeko tan, zenta hor egia da beti uh, otzplan belezietaz itzegiten dugula, bainan azkenen urte osoko uh, jarraipen bat bada egiteko hor uh, badituzue hor uh, hartu eman edo batzu Ordan, uh, ma, proiektuak beti orditugu landuak dira eta prez dira uh, karrikako izitzailean proiektua ez da orain goproiektu bat, eh, orte batzuk orain danik uh, jadanik uh, uh, proposatu duguna, orkestu duguna bai uh, ez da duko ordezkariei yeah, uh, alde batetik, baina batez ere emengo irriko etxe eri, behaz ezagutua da eh, proiektu hori eta orren beharra ere hain okitan uh, agertu da eta hain nera deramanda. Orduan ez da neunentzat neunen erritasun bat izanen, erraiten badut gaur egun uh, diru, uh, diru uh, ahalak dutela hainbat uh, uh, ardatzak ere mugatzen eta batez ere hortan uh, Eta gaur egungo uh, finanzamendu uh, pulutikoak ikusirik, uh, zaitasunak ditugu gaur egun ere ahalako proiektuak uh, lehentasunetan uh, ezartza. Baina uh, etengabe gure da, eh? hori uh, gure beharrak, ager... Uh, tokian gertatzen diden haka Uh, xalatzea, eta hainbat proposamenak egitean, segituko uh, dugu, biztadena, eta eta uh, nun baitez uh, uh, bidezka bat aurkitu olako proiektu baten egiteko. Ez Estelarik nehoiz bakerrik egiten, eh, olako lan bat, biztadena hainbat lotura ospitalarekin, hainbat lotura eh, eh, tokiko elkarteekin, ba, piskanaka piskanaka, espero dugu behar, eh, behar kolektibo bat bezala agirazia esanen dela, eta horrek emanen doela uh, bide bat uh, medioak, horren uh, araberako, medioak uh, eskuratzeko. Mm -hmm. Lehen errandu zu, berren bukatzeko, uh, eh, neguntan be, irureuntan berrogei uh, pertsonala lagundu zen ituztela, uh, urtean zehar uh, zonbat dira azkenean hor uh, uh, direnak eta nor uh, dira ze perfiletako jendeak dira? bon ordonnance annick or, uh, et mais mila masaspiko uh, ko poroa kimanen diskit autorétane uh, beras 2000 ta masaspil urtean uh, guk la, landu ditugu mila uh, edweun um, pertsonal galderak jeneraita mm -hmm. uh, uh, gaur egun aterri aterbe baten iskatzeko edo uh, epiluzerako aterbeak eta orainbat etxe gintza lagunduena eskaerak egiteko gaur egun mila edweun pertsonal dotet uh, gure dituretara uh, dio. Uh, Oroak, uh, aterbeak edatzen duen servizu guzien aldetik, jakimarda uh, uh, urtean e, irun pertsona hunkitzen ditugula. Eaz, uh, nahiko esangura, uh, kopuru esangura txoa da, er, erakusteko, uh, ipar aldeak ezagutzen duen prekalidadearen eina. Eta uh, gauero iru egun pertsona aterbentzen ditugu. Eaz, or dituzu, uh, guti gora bera ditugun kopuruak. Gero eh uh, horetan eh uh, se asteco nordiren bain hande uh, denetarik edo eh uh, uh, anistashun ondia Edo zeina uh, egoretan izan dain uh, karikan bizitz, uh, bizitzen zilarik, uh, edo zure etxeginzatik espuxatua zirrelarik uh, ez du solaozz gehiago uh, hemen dagoen alokailu kopurua uh, pagatzen hal, mm. Edo bortizkeria jashaiten uh, bort, um, uh, uh, du solaako, edo zure bikotearen bortizkeria jaain du solako, izan gazteak instituziotik ateratzen direnean edo izan presondegitik ateratzen diren hainbat gizon eta emazte. Hala, errandezakuet edozein arazoin desberdinaren zat bakoitzaren egoera be, bakoitzarena baita, baina hainitz uh, um, elementu gertakari uh, eramanen du nun prekaridade handi baten egoera batean eta aterbeak edatzen duen zerbitzuetarat uh, uh, jotzeko beharra. Mm -hmm. Pantxika ibarbur gurekin, terbeako um, arduradun, 1000 milesker gurekin egonika. Milesker zuai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskaliratietan. Eta orain segitzen dugu, kantuz kantu eman kizunarekin, eta ortarako nortuko gurekin, asmatu, atxalde hon? Ah, maia. Sanberrat? <laughs> Zure abautxaz ez tzen dugu denek bakizu zu. Hai, bai. Maia, muruaga. Hai. Kultura. Muruaga, muruaga, denetarik entzun dut Ah, bai? Bai. Ja, Urtaik dara matzat, ikerrat gontan. <laughs> Muru, muruaga, muraga. Mu, Muroaga ere entzun dut. Nola? Ah. Muroaga. Ore ho bateken. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Bon. Ba, murua gutio, ba. maia, muruaga bihar, nori zango teda zurekin, kantuz kantu eman kizunean bihar, jose bairazoki gitarra izango gurekin e, proiektu berezi batetaz mintzatu nahi genuelako ez da, ez dugu talde batetaz mintzatuko, ez gara ere bakalari batetaz mintzatuko, eta proiektu batetaz basoan, deitzen dena daguneko hilabeteak dira proiektua diskara ekarria izan zena Baina, ba, interzgarria iruditu zaigu, baina eta asiarik, Joseba irazokik eta Julen asiarik aurrera araman dutena, konzertuekin segitzen dute gainera, eta ostira lontan berean. Beran, eskeneko baitute kontzertu bat, bai izango ditugun radik e, mendigutxila, ba, interzgarria iruditu zaigu. Mm -hmm. Lan honi buruz mitzatzea? Asiari eta irazoki, pixka bat kodeetatik, uh, usaiako ateratzen diren musikari oietakoak direz? bai, esperimentaziotik badutenak eta lan hau ere hala da, eh Robi Baso estatu musikariaren ondarea jasoz, e, ba, eta esperimentaziotik eta improvisaziotik abiatuta atondu baitute diska, badira Robi Basoren bertsioak sartu dituztenak, baina badira ere sorkuntza batzuk Boi, behik antu batekin uh, gurtuko dugu elgar, bihar atxaldeko lauetan zurekin izango dituzu. Jo seba irazokita, beinatasiari? Hori hmm? mm, sorpresa nortzuko. Sorpresa nortzuko, bihar ikusiko. Bihar atxaldeko lauetan, eta ze kantu hautatzen duzu bukairako? Adi eska duena, guain zu. Unxa bihar arte maia, adi? arte an alddaatu dezagun Aditza datu deezagun bidde alddatu dezagun bitza atu dezagun Biotza aldtu dezagun, dezagun. Bakea bakea aur du daoa damoa aur dugu Gartatu zenaren aldera, bargatu bargatu barkanu Bargatu barkatu barkau. Geroa ikusten dukegu, lurrean edatzen baketsu Ez zaitut hamoro hautsiko, laguna zare zubetiko, laguna zare zubetiko Gogoan aldature zagun, haritza aldature zagun Bidea aldature zagun, bihotza aldature zagun Biotza aldature zagun Que ama que haordungo, na ba, moa moa hordungo, gerta tu senaren alera, barca tu barca tu barca tu, barca tu barca tu barca tu. Que do ai kustendo pe, lu reanerats tu, esa intu laguna sa de laguna sa de su Sabon, pide al lado de sabor, Biotzan de sabor, miotsalada de sabor. Pakena que, danua namor, kertatu zenaren aldera, marka tu barca, tu barca, marka tu Laguna zare zubetiko, laguna zare zubetiko. Bi agarte maia muruaga kantuzkantu emankizuna atxaldeko lauetan, eta nik horrekin agurtzen zaituzte gaurko eta astuntako, astuntako kronikariak berri zentzuteko, itzordua larumatean atxaldeko lauetan, eta igandean nigu erdiko bazkariko ordu hortan, berrien ondotzik, eh. Shi, jaiko szkali ratetan, ni sanon